بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَعْنَ لِنَفْسٍ عَنْتَ مُوتًا إِلَّا بِإِمْنِ اللَّهِ كِتَابًا مَعْجِرًا دَجَنْكِ وَحَدْوَا كَيَا هَا بَيَانِ دَائِنًا ننن دعویں متعلق سخبری ذکر گئی در تمیوے لئے دجنگ وحط پر موکمان مسلمانانو ته ظاهري شکست شی تم شه عبد الله ابن كميه نبي اسلام باندې غزارو په نبي اسلام و سلام موافن پکې شهید شه غدای او مخين زخمي شه او کاله تم پره وته نو مسلمانانو د سترګو نه روپو او دغه دوران کې شیطان یې ابن كميه په خپل حواله چې راغلا چې محمد عليه السلام او وفات شه قتل کړی نوماحال بیا هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوران کې چې کوم محبین صحابه وایي نه هو بالکل لازم په حدا شو منافقانو چې وګړي خپل زور دین توبس کې د وغړ او حالات ډېر سخت شو تر دې پوره نظر دانش او ان ان سیمنه مانک څخه دا وقت دې دی وېټريني خبرې وکړ کوم تا چې كان محمدن قد قتل بالله رب محمد الذي وما تسمعون بالحياه بعد رسول الله کون تاوی کوم امر اسلام وفات شند غره فن دي وفات او کنا وفات دشي چې بیا پیغمبر وفات تاسو به نو دې آیات کې د قوا کې اشاره چو گورا وما تانا لنفس انت موت الا با الله و نفس او فاتکی گئنو داغده پارممکن نیده دا چه ده پخپل اختیار سر یا جوندش یا ملش انت موتا نشی مڑی که ده پخپل اختیار سر داده دا پارممکنه ده الا با الله کم لیگئنو دا دا اللہ پا حکم سرگ اول کم لیگئنو په نیټه باندې یو د کتابم مؤجله الله تعالی نیټه مقرره کړی داو دا را نیټه لیکلې دا را نیټه باندې چې کما لیکل شي دا انسان لپاره مکار مقرره او هغه اریس را نیټه لیکل شي په خپل نیټه باندې بس دا را شیږي انسان نو مخکېږي نو ستوکی مقصود دی خبره تدارج شي چې هغه حد کې تاسو رسېدل ڈانگ کے مرگ نشت تیزی داد پڑا که مسلمان هنو تا تیزی ورکتی پا کتال باگا چه مرگ دا انسان دانه پا بُزدلی بانده پا جہاد تا پتلو بانده چه پا بزدلی بابچش خونن پا دی بانده چه انسان زیاد دیر اوکی سید پشنو دے با دا مرگ نباش اور یہ جنگ لیلشی دیبا مرشن لنا پا بزدلی بانده پا یار بانده دا جنگ پا سیدک دو بانده د کینو مرش داونه ژوند څنګه ژوند باندې چې دا الله په اذن سره دی نو ذکر اني مردم الا باذن الله دا په حکم دا الله سره دی او پنيټه مقرره باندې دا الله هغه په پر نهټه لیکلی او چا دا نه کړای شي انسان رست کیږي او نه مخ کیږي نو ترغیب دي د خبرې چې قطال کوي په جنگ کې مرګ لشته ورپسیم وَمَن يُرِدْ سَوَا بَدْ دُنْيَا نَوْتِهِ بِالْلَّهُ دَا آیات اگرچی اغلالا ذل شوئے دے دا جہاد متعلق خاص کر خصوصا دا جنگیو خود متعلق جی پیامر علی صلی اللہ علیہ وسلم کم پنزوس کسان دا دل اللہ جبیر سر آئے او زیکریو او دا غر پہ او گا ٹھائیوانی کی نوری او چی شکست طور نو په هغې کې تقریبا انتالز کسان داس چې هغه انتال سی اټتې ستالیس کسان داسې چې هې نمر جن مچودو په عمل اسلامې پلي و را کو شو بقی د ن ج سره خپل اس ملګری پاتې شو مجب کاپیران د بلېغاړې راتو شوو هغ شدان پ بیاره مقابله چتره پرو لخته او چرته په دولس کسان غه شهیدان شو. اشارت ایمان یورید و سوابت دنیا نو تیوید من دنیا اوچه ایراده و قلد دنیا اوالاو ایمون بطیردی نوارد او دام زین کنانیشی صحابه و نقلی پاکدل تغیب زینن دوورد دنیا ایراده و قلد دنیا ون غنیمت بورد یو ایراده دنیا گناه دم نداید دنیا پار ایراده گناه دنیا محبت دنیا د دنیا محبت ګنا له حدیث کې راځي حب الدنیا رس کل خطیات دنیا, دنیا سره محبت د دهری ګنا جوړه ده دنیا اراده کول یا د غنیمت تراده کول داګه راوندېدو دا, دا, راوند دا, راو دا. دا را کو زیدل د مداس د ګناکارو په دلته کې چون جوړ شکست راګه دا کې د وژنې نقصان وشو د دې وجې نه الله تعالی دېږي راځي اغه صحابه دې شرک یو بلکه آیات عام ذکر کړي صرف اغې نه وای ټول خلکو ته ما یرید الثواب الدنیا له تی منها اغه سوچ چې اراده کوي څوک د ثواب د دنیا د بدلې د دنیا نوتیه منها الله دې ته د دنیا ورک د دنیا نیت دی و ما یرید اغه سوچ چې اراده او نیت کې ثواب الاخره د ثواب د اخرت او د بدله د اخرت دا غیره پر کوشش او اراده کوي نُنُؤْتِيهِ من مِنْهَا وَرَبُّكَ دَيْنَمَ أَغَيْتَ ودا اما قانوشو څوک چې د دنیا دي تی وي دنیا په سیمړني وي الله ول دنیا ورکی ورڅاخه اخرت دي تی اخرت ته پاره منډي وي الله ول اخرت ورکی او وګوره اراده راغلي انما الاعمال بالنیات په اړه مسله د څنګه نیت انسان ته ملاوی انما الاعمال مل بالنیات د انسان د عامل دا مراد د په نیت او قد حليصه انما لكم لمره اما نوا بس انسان جسنیت قیاغوات ملابین او دا کسی صحابه بات شکر او دا کسی صحابه دا زوجی اغاقات رالانو بس شکست شو و فتح نرس شکست کے بدل شو و سندل الشاکرین و سندل الشاکرین اللہوی زرد جممبا بدلور کو الشاکرین آگسانو شکر اکن کنی ند اللہ تا بيداری کی دنیا ارادہ نہ کی وقت اعمال دنیا ارادہ نہ لري اخرت ارادہ شاکرین معنی دے رہا وکایم من نبین قاتل معور بیون کثیر پر دی ایت مختلف مقاصد دیوں کو تسلی مسلمانوں ناں ابس تعلیمات کی اشارتاں بنور قوم نو واقعہ ذکر کی یہ اشارتاں مسلمانوں نو تب تعلیمات ورگے ولاول آیات وایو ترجمه او مطلب و وایو بیاو مقاصد بیان وکایم من نبی الله فرمای سمرت پیامبران نا قاتل ماعه جنگ کڑے په او په ملګرتیا د پیامبر کې چې کوم پیامبران د رشیدو جنگ کڑے د رای سره په جنگ یې دلی دا صحابيان کم صحابيان دا ملګری ردیونه کثیر چې اگر ردیونه نور ردی اثر کې در بیون جمل منصوب الى رب اللہ والا یا در بسن جمل جماعت طویلکی یا در ربانی جمل وارحال منصوب الى رب خدا والا خلق خدا پرست نیکان خلق دیر نیکان خلق داگئی پمل گرتیا کی رکا پرامس را جنگ کرد صحابات ہوئی استاس نولان دی در پرامر پمل گرتیا کی دیر اخدائی خلق و دیر نیکان خلق پرامس را جنگو نکڑی جن یو حد کې شکست شه او الله یو وی تم شکست شې و دې هغه کمزوري شي وینې دي کې حالات راغلي دي نو پما وهلو اغل وهل نه دي کړ وهن بوز دلاتا سست تا وی لیکي ای سست نه ده کړې لما دوه چې تک بګونو نا اصحابهم په سبيل الله چې غیت پلار ده الله کې رسول دې دنیا ودا ਕਰਨ دې کړې استادونه مخ کې د پیغمبر او نه اغیق کمزوری شوی دی کمزوری کڑی دا ومستکانو او نی خپلزان کتا کڑی دے کپر دا نی کپر دا سر جو کھاو کڑی دے عجیزی کڑی دا واللہو یحب او اللہ تعالی محبت ساتی صبر کون کسر نو دا خو اصل کی چې اگر واقعی د آیات کی خویوت رب تا تسلی دا ذکر چی دا خبر مخ کمراغلی دا شکستونا کمزوری ده مخ که نور کلمہ اصابهم ا گئی تم رسیدلی دې مصیبتونه په لارګ الله کی نو تاسو ته هم رسید دا د الله تعالی کان دې دې کانو بس دا د الله دې کی حکمت نو ای دې ما اشاره الله دې خبر دوکا و ما وهنوا فما وهنوا ا گئی سټیلک دې نو تاسو په هغه په سي اقتداو کې ک تاسو تا زخمونه راشیدو سټیمه کوي کاکر سره په جام کې ا و گئی کمزوری زده کړي نو تاسو کمزوری اذا کرنګه کافر تسب نه لږ کاو کړی عجيزي نه رکھنه نو دا کرنګه تاسو استقامت او عجيزي د کافر مخه مکو دا ډېر طالبات شونه والله يحب الصابرين ک بیا اشاره د صبر کاو ان شیخ حکم الله محبت ساتي د صبر کاو ګسره نو تاسو صبر کاو په جهاد کې ځان را ټینګه نو الله به تاسو سره محبت کوي الله محبت به حاصل شي یو ته بګي الله د محبت د حاصلولو وجب یې دی او درک اشاره دې خبره دا چې صبر حاصل کړي په jihad کې ځان راټینګ کړي د کافرنا رتي ختمه کړي ورپسې و ما کان قاولهم دا که مخکی قومونو مبارکه الله فرمایي وما ما کان قاولهم نو ویناد د ربی ی خلق اي چې بجنګ د جنگ دوران کې دا غي کارونه سو نو هغه بدعاګانی کوله د جنگ په دوران کې نو هغه دعاګانی الله تعالی را نکان کړي او اپدیکم امه محمدت تعلیم دے چریتاسو جنگ دعا جنگ کوی نو د جنگ په حالت کې الله مې ارغیدا الله نه دعا غاڼه وळे څنګه جستاسو نه مخک خلک ترشوی د پیغمبر ملګری ترشوی دي د جنگ په حالت کې اغیدا ده نه دعا غاڼه کړې دي او الله یې یاد کړل د جنگ په حالت کې هو نو هغه خبر ذکر کئ و ما کان قولو نو په وخت د جنگ کې ده خدایا خدای والا خلقو دنه یک پرستو خلقو دا غی وینا نوا سوی نوا الا انقا مگر دا چی اغه بدا وینا کوله دا دعا وه کولا ربنا افعال کی ذمگا اغفر لنا ذنوبا خدایا زنبونو له ماف اته غناونو له حاضر نکلی دی لوه واړه ټول بناونه کې ری شی خدایا زنبونو واړه بناونه له ماف فی امرنا زمنگا کوتا او کمی چی دی چکم مند جنگ پا ماملہ کی کلی دی پخ پا ماملہ کی انکڑی دیارا مرات امار کی نا اسراب تقصیر او نقصان او کوتا ہے دی شر خصوصاً لئی گناون الامباب کی پی آم دینا مطلب اگر لئی گناون خازین لئی کلی دیارا مرات دے گی کیغم الله ستاسو حکم کې کوتا هی شاید نارتمه کې وسبیت اقدام کړه غویا زمونږ قدمه مضبوط کی خو غویا زمونږ قدمه مضبوط کی چېرې انسان قدم مضبوطی په زبانونه وړاندې علی انسان جګوله شي او جګ په حالت کې دا دعاګانې کړې دي وانصرنا علی القوم کافلین غویا زمدا څنګه دوکی چې موږ غالب شو په قوم کافرانو باندې دنتا مسرت نه مراد د ذکا اعلی راهونه به زمون نو سترته کې چې مون غالب شي په کوم کافر باندې نو ګوره هغه کې دلک بصعا مالو وهن زوب نو استقامت نو اول دعاګانی نظر په برکت باندې الله چې کوم نعمت ورکړ هوته بیانې فاتاحه الله الله هغه کسانو تورکلا هغه مخکې ربی يونيو ربی يونيو ته سي دنیا بدل د دنیا ثواب لغت کې غالب بدلی د مدیکی بدلی ورته ورکلی او ان تور انګلاب استعمالې په ثواب کې د دینه کا عمل چې کما بدلی عام ډول دا ویلاره لپاره استعمالې اې ته ثواب ورته بدلی د دنیا ورته چې جنگي کړنه باندې ما غنیمت هم ترلاسه شوي غلبات هم ترلاسه شوي دا الله امداد هم ترلاسه شوي کامیابی هم ترلاسه شوي ثواب د ثواب د دنیا غلبا او امداد او کامیابی او او غنیمت دا وحسن ثواب الاخره او خاسته ګورای نو سره حسن نوي دنیا اخرت کې فرق دځکه غالب وحسن دی وحسن ثواب الاخره او خاسته بدلی دا اخرت په تعالی اور کړیږي خاسته بدلی د اخرت څه د الله دیدار نه جنت ته نعمتونه دي اخرت نعمتونه بدلی په مراد دي والله يحب المحسنين الله محبت ساتید نه کارو حل نو دیتا الله نے کہا زکوہ جو په خپل ګناہوں باندې اعتراف غویا زموږه ګناوله شې دي تم اپکي نو دامیونی کې د انسان په خپل ګنابه اعتراف کی اعتراف سره سره د الله نه خپل ګنام بخښنه وغواړي ودي دا ویل کېږي چې احسان او د سپست ویل کېږي نیک انسان محسن انسان و درل کې یا ایه الذین امنو ان تطیع او ځکه راوورل مسلمانانو ته د کفرانو د جنگ حالت کې مسلمانانو د جنبی سلام اسلام آوازه شو د وفات نه دی bale واپس یوهوژانو وسایان شزول دین تور شو واپس نورم باندې خبره الله دا غي رد کړي ګور د کفرانو تابلداری پکې ده نو سر د پاره نصرت او د فتح د حاصلولو لپاره په ری باندې اعتماد م کوي د دې خبره زکه د دې چې کوایل تاسو به خپل دین نه تاسمت دنواری پتنکلی بو خاسرین تاسم با پپول دو بانده والای تاسم با اوگردت تاوانیات دنیا و افرادت تاوانی شک و دنیا کے تاوان داره چه کافران محب کنی بخفل کافران نی نو کتاسم با کافران و تابیداریو پرنو چرسی ہوگا لی چیزا توڑ چرسی آنش تاسم با کافران نی و دنیا من شو کافران شو آو خیرت انداد تاوانی شو چه خیرت که بی آور اللہ ایدھی تابیداریمک کہا بہل اللہ خو مولاکم کہ دایی دا مدد دا پارک Theo بہل اللہ خو مولا استاسو ده. مددگار استاسو اللہ دے نو دا عقا تابیداریوں کافر بس مددی وہو خیر ناصرین بہترین نسرت کہنکے اغا اللہ تعالیٰ دے مدد کہنکے دے اللہ تعالیٰ نو دا عقا تابیداری کے بہتر ورپسې آیات کې سنن كيفي قلوب الذين كفروا الرع الله زړه چې وابه چې موږ په ځډونو د کافرانو کې یا نو د آیات په وروه واکيوونه دا بیان کړل چې مسلمانانو ته چې شکست شونه کافرانو روان شو چې روان شوه د استزای په لړنه وایره مسلمانان لکه پاتې شو غو غلطیو واپس ځي چې چی زه بس مکمل ختمه دا وېخه ختمو چې بس خبره د مسلمانانو قدم شې دی اراده واپس او خدا پاک دا دی پزلکی یہ رو آج ملخان او دیئر و جب اللہ بیانی دی پزلکی یہ رو پیدا شکا تا پیروہ مشتق صلیت جی دیئے سم یری گی دیو جو دا گٹی بادکی دا گٹی نم یری گی دا کبر نم یری گی دا ہر شے نم یری گی آنو اللہ پکی بس کو آپ اس خراب کی حیواتے پکی پیدا بیما اشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا بیما اشرکو دا وجہ بیانی شای اللہ وجہ دا دی بیانی چیده کابرانو پزلو کی یرا اللہ حولی واجو بیما اشرکو سبب دا دی بانی چیدی شرک کڑا اصطاہ سمہ دا دی ولیو کو بیما سبب دا دی مشرکان دی شرک کڑا دا دروب او دنسرب الله باندې شرک کړو شریکی جوړ کړو دا چا سره دا الله سره ما عام شي شریک لم ينزل ابو ثاني شریک کړو لم ينزل به سلطان چې نن دا نازل کړې الله تعالی پاګه باندې سلطان صدلید سلطان د لیتو وینې کی حجت دی لکي نو باګه باندې صدري لشته و ماوهه من نار الله زیاد دې کافرانو چې هغه وبه سمف الظالمي سنا كار ته كان الله ذي مشركات اذا الله سره شركات جوړي سنكار زه ته ورزي چه عذاب نور مستنور ابن ابي ورك على نفس لن تموت الا باذن الله وَمَا كَانَ لنفس الله او ندي من کیل دیو ننفس دپاره کمتا دا چې د ملشي پهخې تیار سررائله ب الله مګر کملیږې پهظ الله پهوقم دا الله سره کتاب بجلله په یوونته کاره ثواب الدنیا بدلوها دنیا نؤتیه منها لائم باور خود دی دنیا ندتان نؤتیه وربقوتا من ها باز دینه ومن يرد عتاچی رضا مطل قامل سر ثواب الاخرته بدلوها اخرته ده سره عملته نمبر وان يريد اچاچيرا دا خپل پامل پر سرا ثواب د دنیا د بدلی د دنیا نو تي وار بکد تعالی او همغه عامل حاضرین دنیا نه وان يريد اچاچيرا دا د بدلی د اخرته نوتیی رب د تع ها دبي نه وسه نهجزې شاکررينا زر نه چې من بابدله ورکو ا شاکررينا شکر و خپونګوط چې شکر گزاره دي دا خرک د بدل طلبواي نو عغته زر د چې بدې ددي روشي وقع من نهبي اوسممره د پهبران نه قله ماغو کې تال پړ دی ماو ربب یو لکثیر خدای خدای خلقو خدا پرست خلقو کثیر دین یا رب یو لکثیر جماعتو دیو رب لکثیر ربانی خلقو دیو دی ربانی خلقو د پیرامبرانو په دعیت او په ملګرتیا کې جنگ کړي د کلام سره فما وحالو فذ الیذ سچوی بوزدیل شوی فما وحنو فسدی ندی بوزدیل شوی ندی لما دا وجدہ تکلیفون لا آصابہون چرسی دلیل دیتا فی سبیل فلا حد اللہ کے وما دا او دیل عاجز شوی ونستکانو او دیل دیتا شوی کا فرامتا نئے اغیق سر جکاو کرے اجیزی کرے دا وانا غوث الدين نکموری شوی وانا استقان او دین یجزلن کفرات والله تعالی چې دی یحب الصابرین محبت ساتي صبر کوونکو سره کظم کافر کما ځکه سستی او مزدلین نو دا درس اصحابو ته ختم نه کولو ځکه کوان کلمات علی ا تولو بسم الله متا میدان جیک ديک تعليمات دي وما كان قولهم وما كان قولهم او ناد ندك خدا پرست خلق الا ان قالوا ماذا دعيت ويل مضي ربنا يفعل كرمك اغفر لنا وبخامت ذنوبنا بلا بلعون الظلم كوالدي او ما کي پتهه زمنا في عمرنا فما بالزنگكي وثبت أقدامنا ومثبت كذبنا زنگكي والسر لا يمدادكي زنگكي على القوم الكافرين فقوم كافروا لي نبقى غير دي پاس امداد نطلب دا تساة امدادكي جي پاوه من غالبين بالله فاسور قضي تعالى تعالى, تعالى صواب الدنيا غلب الدنيا سوابت دنيا بدلة دنيا ندو بدلين مرات غلبة نصد فتحة و غنبات فآتا من الله فصور قردان لادويتا سوابت دنيا بدلة دنيا وحسن ثواب الاخرة وخيست ثواب وخيست بدلة الاخرة والله الله تعالی چې لري محب المحسنين محبت کې د نيكي کولو کوونکو سره یا ایها الزینا من ایماندار انت اطیعون الین کفروا کچریتا ستاب دارین کدا کسانو چکا خیرالدی مشرکان منافقان یهوديان یې یا ردوکم علی عقابکم دی بتاس کی علی عقابکم فکل فتن قلیبو فستا صبح و برزے گئے خاسرین آتا وعنیان دنیا و خیرت کے بلی اللہ بلکہ اللہ تعالی جدے مولاکم مددگار ستا سدے جاکہ تابی دوریو کے وہو آجد خیر الناصرین دیر بہتر مددگار دیر مدد کونکو کے صدنقی اللہ وزر دیر جمبا وزو فی قلوب اللہی ناپس مجدار پسانو کی کفرو چکفری ذل کی بوله راځه او یاره چې انسان لکی دی مبارک خیال کړو دی مل چپ سي باسي او وخت وخت کې کړی د پري راه را منډه وي وای کړه هلکه منه جرا پس دا یې راځي ذل کی ير او کبا چې الله ته کېره واځه مسلمانان ته د دین ودی په لار کې دعا غزا نه مواتق سنوٹی فی قلوب اللزین زردچ منبو ورزو فی قلوب اللزین اللہو اکزون دا تسانو کی کفرو جی کو فریکل دے اور او یرہان دب دب روح بپ کی واجیو بما اشركو فساد الذي بالي اشركو جدي شرك دي بالله دال الله سرنا اعبدوا باطل العالم يذل به جنر ناظر كلا الله پابندي سلطان حس دليل وما واه بالله زادت يورد به اسباب سمخ او سمعت كانه المشركان شي عذكو یا او اللہ و لین یا آخرین یا الوقوت المتین یا رحمت و ساکین کریم اقرائی یا اللہ دیکھ دی جہان مسئلی ذکرشی تعلیمات ذکرشی اللہ کمزہ کدی اسلام دو پارا رہے مجاہدین جنگی پکمل کدی یا اللہ تا تمال منیستا پا علم کدی کشمیر کدی عبانستان چیچنے عبوس دیا کدی کریم اقرائی یا اللہ تی مضبوط کدی کریم اقرائی تی کافر تلان دی مکی خصوصاً برما کریم خپل مسلمانانو مدد سم چې تا دکری بيینو خلکو یا الله خدا پرست خلکو یا الله دا غیب واگانې قبول کړې دی الله کریم خدا ته کوم مجاهدین دعاګانو دسم یا الله مستنا سوال ګو کریم خپل ګونوونه ماف کړ یا الله کریم خپل توخیرات ماپي قدمونه مضبوط کړي کریم خپل اندال په قوم کافر مانه کریم خپل منت مقدس شهادت راکړي دی jihad راکړي کریم خپل کریم خپل الله تزه موږ د ګرش دای پزل کې الله یې راوږه یع الله پزل کې یې راوږه تبا و بربادي کې کریم خپل مسلمانانو یې دشل نه محفوظ کړ صلی الله تعالی